în și pe pământ, el tată, și La microfon este preotul Valeriu, care aduce cu multă bucurie iubiți ascultători programul L229, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Am parcurs până acum așadar 228 de lecțiuni din explicațiile asupra Evangheliei după Luca. Cu voia lui Dumnezeu și plăcerea dumneavoastră, astăzi avem lecțiunea 229 în cadrul căreia vom începe meditațiile noastre asupra Evangheliei după Luca din versetul 36 al capitolului 19. Am avut deja o serie de gânduri pe care le-am prezentat cu bucurie asupra acestui verset, gânduri cărora le adăugăm pe cele de astăzi, pe care din motive de timp nu le-am putut prezenta în lecțiunea trecută. Mai înainte de aceasta însă, Haideți să mai studiem astăzi un alt defect al mecanismului sufletesc prezentat de credinciosul Richard Wurmbrand în lucrarea sa intitulată Oglinda sufletului omenesc, subtitlul de Hrănirea cu cadavre. Continuând așadar cu enumerarea defectelor mecanismului sufletesc, trebuie să pomenim tendința bolnevicioasă sufletului de a se hrăni cu cadavre, adică de a trăi la nesfârșit din rumegarea trecutului. Cât este în lume, omul trăiește amintindu-și și povestind mereu cu cuceririle, experiențele și aventurile trecute și se mângâie cu ele pentru viața lui searbădă de acum, în loc să caute din potrivă, aș umple cu un conținut bogat viața actuală. Alții sunt melancolici, sunt cu cuprinși de remușcări pentru rele și nereușite din trecut, în loc să depună eforturi susținute pentru a reuși și a face bine acum. Dacă omul a devenit credincios fără să se fi pocăit, adică fără ca în mecanismul său sufletesc să se fi produs o revoluție profundă îndepărtând acest defect, ugetul lui va fi plin doar de fapte moarte de faptele trecutului. Este câte un credincios care trăiește din experiențele sale trecute cu Isus, până când le mănâncă șoarecii, în loc să aibă grijă să le reînnoiască în fiecare zi. Ori este altul care trăiește într-o continuă de plângere și amintire a păcatelor sale trecute, în loc să termine odată cu lucrarea aceasta neroditoare și mai bine să se apuce să-și ispășească de acum înainte, prin multă dragoste și neprihenire, acele păcate trecute. Iar când un astfel de om pocăi devine predicator al Evangheliei, predica lui va fi o plictisitoare tămăcirea a răspunsurilor pe care Iisus le-a dat acum 2000 de ani la întrebările fariseilor de atunci, în loc să fie un răspuns viu, inspirat de Mântuitorul cel viu, la întrebările puse vieții de omul de acum, înaintea căruia stă. Înclinația aceasta bolnăvicioasă a sufletului prezentată sub numele de defect al mecanismului sufletesc de către Richard von Brand este într-adevăr mai mult decât o îmbolnăvire, este parte însăși din structura sufletului. Iată deci un motiv în plus care ne determină să înțelegem că numai nașterea din nou, un suflet nou, a cărui structură să fie total diferită de acestui vechi, face posibilă întoarcerea omului la Dumnezeu Face posibilă moștenirea vieții veșnice, face posibilă o viață bucuroasă și fericită, începând de acum de aici pe pământ. Cum poți să fii bucuros și fericit, hrănindu-te cu cadavre? Asta este imposibil! Deci, iată, iubiți ascultători, ce nevoie imperativă avem de întoarcerea la Dumnezeu, de nașterea din nou, nașterea din nou prin care Domnul Dumnezeu, în Harul Său Cel Mare, prin Duhul Său Cel Sfânt, ne dă o ființă nouă, o ființă nouă duhovnicească pe care El a câștigat-o pentru noi prin Domnul Isus Hristos. Facă Domnul, ca toți ascultătorii iubiți a emisiunii acesteia, să primească să fie părtași, făcuți părtași firii dumnezeiești prin Domnul Isus Hristos, prin nașterea din nou. Amin. Ce azi Hristos și totuși poți Iubiți ascultător ne aflăm așadar în versetul 36 al capitolului 19 din Evanghelia după Luca, verset în cadrul căruia studiem procesiunea Domnului Isus spre Ierusalim pentru a-și da viața acolo pentru mine și pentru tine, iubit ascultător, pentru ca murind el să pot să înviez eu, pentru ca fiind dezbrăcat el de hainele lui să pot fi îmbrăcat eu în hainele mântuirii veșnice. Versetul sună în felul următor. Pe când mergea Isus, oamenii își așterneau hainele pe drum. Ne aflăm cu Domnul Iisus împreună cu procesiunea care îl urma în drum spre Ierusalim, când mulțimea îl primea cu mari ovațiuni. Norodul care își așternea hainele pentru a trece Domnul Iisus nu era statornic însă în sentimentele lui. Pentru că același norod care a strigat azi Osana, peste câteva zile a strigat, răstignește-l! Deci nu manifestările din afară îl interesează pe Domnul, ci inima. Inima acestui norod nu era pentru el. E mai ușor să-ți dai hainele și averea ta Domnului decât să-ți dai inima. El vrea mai întâi să-i dăm inima în întregime numai lui și apoi primește și vorbele noastre, cântările noastre, averea noastră și toate faptele bune ale noastre. Fără predarea inimii, toate așa zisele bunuri ale noastre sunt fără valoare în ochii lui. Domnul nu s-a bucurat de hainele oamenilor, ci când s-a apropiat de cetate, a plâns pentru ea, așa cum se vede în versetul 41, știind ceea ce îi se va întâmpla peste câteva zile. Iubite ascultător, ce poate spune el despre mine? Și despre tine în această clipă Doamne Iisuse, nu vreau să-ți aștern numai hainele Nici numai vorbele, oricât ar fi ele de mari și frumoase Ci vreau să-ți aștern inima Cu dragostea din ea pe care ai aprins-o tu în mine După ce mai întâi m-am lepădat de inima mea cea veche În așa fel ca sfintele tale picioare să se răcorească În această binecuvântată rouă un tu inima cu dragostea ta ca să o am din belșug în orice vreme. Căci tu nu rămâi decât într-o inimă sinceră și plină de dragoste. Dă-mi întotdeauna această stare, să nu fiu ca Ierusalimul în care ai intrat, dar n-ai rămas peste noapte în el pentru că îl cunoșteai cât este de nesincer. Da, așa te rog, Doamne Suse, amin. În versetul următor, la versetul 37. Evanghelistul Luca ne descrie cele ce au urmat după aceste împrejurări în felul următor. Și când s-a apropiat de Ierusalim spre pogorâșul muntelui măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Faptul crucial din toată istoria Pământului, da, ce spun eu al Pământului, din istoria întregii creațiuni a lui Dumnezeu, a fost răstignirea Fiului Său, răstignire prin care nu numai omul și pământul, ci toată creațiunea Lui Dumnezeu a fost împăcată cu El, ștergându-se toată dezonoarea care i s-a adus prin căderea în păcat. Așadar, iubiți ascultători, medităm acum asupra celor mai importante evenimente care s-au petrecut sau consumat vreodată pe pământ și în toată creațiunea Lui Dumnezeu, răstignirea Domnului Isus Hristos. Am citit, deci, în versetul acesta despre Domnul Isus care se apropia de Ierusalim. Scopul intrării triumfale a Domnului Isus în Ierusalim nu era altul decât acela de a se arăta ca împărat al unei împărății spirituale, dumnezeiești. Înaintea morții sale, el voia să vestească, printr-o faptă clară și răsunătoare, acel mare adevăr pe care l-a ascuns ca pe o taină sfântă a vieții sale dinaintea mulțimii, dar pe care l-a șoptit la ureche câtorva din apropiații săi. Este pentru prima dată în cei trei ani și jumătate de lucrare pe pământ, când Domnul Isus permite ucenicilor săi să strige în public ceea ce le mișca inima, adică să laude pe Dumnezeu pentru minunile pe care le-a săvârșit prin fiul său. Pentru prima dată se înalță cu mare răsunet în public ce spuse prin proroci despre Mesia Marele Împărat. El, Domnul Isus, de data aceasta împlinește limpede în văzul tuturor vechile prorocii. Sosise vremea, de aceea se înfăptuiau aceste lucruri. Nici o amânare nu era îngăduită. Deci când se apropia de Ierusalim spre pogorâșul muntelui măslinilor, Toată mulțimea ucenicilor plină de bucurie a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Aceasta este cea din tâi datorie izvorâtă din dragoste a ucenicilor față de Domnul Isus, marele lor învățător și mântuitor, și anume să laude cu glas tare în fața norodului pentru toate minunile și lucrările sale. Da, mulțimea ucenicilor trebuie să laude cu glas tare pe Domnul lor, dar numai dintr-o stare de bucurie, de bucurie plină, căci altfel lauda nu e lauda adevărată. Și numai copiii lui Dumnezeu pot lăuda pe Dumnezeu, pentru că numai ei îl cunosc cum este și îi cunosc lucrările lui. Prin lauda lor, ei îi măresc numele și îi atrag sufletele la mântuire. Iată de ce a lăuda pe Dumnezeu în orice timp și în orice loc, este cea din tâi datoria credincioșilor. Ceilalți oameni nu pot face lucrul acesta. Ei, așa cum am arătat în prezentarea din lecția de astăzi, se hrănesc cu cadavre. Aceștia nu pot să aibă bucuria vieții celei noi din Hristos. Cum mai putea să lauzi un Hristos viu și nemuritor în timp ce tu te hrănești cu cadavre? Dragul meu, tu ești ucenicul al Domnului Isus? Dacă ești, îl lauzi tu pentru minunile și binefacerile lui în orice timp și în orice loc? Dacă ești ucenicul lui, nici nu poți decât să-l lauzi. Inima ta aprinsă de dragoste pentru el nu te lasă să stai în nepăsare. În versetul 38 ascultăm cele exclamate de mulțime în felul următor. Ei ziceau, Binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Împăratul Hristos a intrat în Ierusalim în înfățișarea cea mai smerită călare pe un măgăruș ca să se deosebească de toți împărații pământului și ca să arate că adevărul nu biruiește prin zorzoane și haine strălucitoare, oriunde se văd acestea nu există adevăr, ci prin simplitate. Prin simplitate a biruit Domnul Isus, prin simplitate biruiesc toți urmașii lui în smerenie, în simplitate, nu în înălțare și în atrage privirile mulțimilor, izbindu-le prin luxul și prin deosebirile în îmbrăcămintea din afară. Prima biserică creștină, cea de la Rusalii, care urma să cucerească lumea, era doar o mână de oameni simpli, laici, fără cultură. Domnul Isus, prin ei intră sărac în mijlocul lumii, în Atena și Roma, fiind în același timp o nebunie și o pricină de poticnire. Da, așa a luat ființă biserica în mijlocul lumii strălucite, săracă, disprețuită și prigonită, dar a dus Evanghelia până la marginile pământului, supunând milioane de oameni pentru împărăția lui Dumnezeu. Mulțimea, deci, care îl însoțea pe Domnul Isus, în drum spre Ierusalim, a început să exclame, Binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Fariseii și norodul în general nu vedeau în Isus un împărat, ci un om obișnuit. Ucenicii însă, prin lumina adevărului pe care o primiseră în timpul umblărilor cu marele învățător, au descoperit marea realitate. Iisus Domnul este împăratul veșniciei și de aceea au început să laude numele Său cel Mare. Când te-ai predat Domnului Iisus și umbli necurmat cu El în toate căile, atunci nu mai poți să taci, ci strigi și mărturisești numele Său, lauzi și înalți minunile, lucrările, jertfa și felul lui de a fi, fără teamă sau rușine de oameni. A fi creștin, adică ucenic al Domnului Hristos, înseamnă a fi un mărturisitor neînfricat al Lui, înseamnă a-L înălța ca împărat, ca stăpân în propria ta inimă și în toată creațiunea. Numai cine vine în numele Domnului, cine are în el felul de a fi de a trăi al Domnului Iisus, numai acela este împărat cu adevărat. Binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului. Între lucrurile care miră este și acesta, anume Domnul Isus primește titlul de împărat. În adevăr, mulți împărați dinaintea lui nu s-au purtat așa cum se cade unor împărați să se poarte, ci s-au arătat mici la suflet și au folosit puterea lor în vederea împlinirii poftelor personale. Este ciudat că Domnul Isus a primit să poarte acest nume care fusese înjosit de alții. Aceasta ne arată o îndrăzneală sfântă tot așa de mare ca și faptul că și-a ales ucenici din oamenii cei mai păcătoși și mai de jos. Primind însă acest nume, Domnul Isus l-a curățit de părțile urâte și l-a îmbrăcat în frumusețe și slavă. Chiar un necredincios a spus despre Domnul Isus că el întruchipa toată vrednicia cerească, iar cuvintele obișnuite au căpătat la el un înțeles deosebit, pentru că și purtarea lui a fost deosebită de a oamenilor obișnuiți. Se vede oare această deosebire față de ceilalți oameni în vorba noastră și în purtarea noastră a celor la care suntem urmași ai lui? Ei bine, dacă nu se vede, acesta e un semn că nu ne-am întors la Dumnezeu și n-am primit pe Domnul Isus Hristos în inimile și în viețile noastre ca Mântuitor și Împărat, și apoi să știm că în starea aceasta nu putem să dăm slavă lui Dumnezeu. Ucenicii Domnului Isus spuneau: Binecuvântat este Împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Vedeți, numai în starea de cer este pacea adevărată și numai din starea de cer, din locurile cerești, putem lăuda pe Dumnezeu și îi putem sluji cu adevărat. Chemarea noastră este la starea de cer, o chemare cerească și din această stare trebuie să ne trăim viața aici, jos, pe pământ. În versetul următor, la versetul 39, întâlnim pe cine credeți? Unde era Domnul Iisus, mereu erau prezenți și farisei. Și iată care era reacția lor față de mulțimea care lăuda pe Domnul Iisus. Citim versetul 30 și 9. Unii farisei din Norod au zis lui Iisus, Învățătorule, ceartăți ucenicii! Fariseii, așa cum s-a mai spus și în alte meditații, sunt întruchiparea fățărniciei și avicleniei. Domnul Iisus spune însuși acest lucru la Luca 12:1: cu Neprihănirea lor și-o numai ca să fie văzuți de oameni, așa cum arată tot Domnul Iisus la Matei 23. Cum ar putea nici să dea sfaturi neprihănirii adevărate? Cum ar putea minciuna să fie călăuza adevărului? Cum ar putea păcatul să mustre sfințenia, iar sfințenia să asculte de el? Cu neputință. Fățărnicia, viclenia, minciuna și păcatul nu pot gândi decât cum ne este felul. Cum să gândească diavolul ca Dumnezeu sau Dumnezeu ca diavolul? Sunt lucruri cu neputință. Așadar, aflăm că unii farisei din orod au zis lui Isus, învățătorul ceartă ceartățucinicii. Adică acești farisei fățărnici se dădeau drept. Apărătorii slavei lui Dumnezeu, a căi sfințenii lui Dumnezeu și căuțenicii chipurile prin ceea ce făceau ei, ar fi profanat ceea ce este sfânt. Însă, în ura lor față de Domnul Isus, față de felul său de a fi, nu puteau auzi laude și binecuvântări la adresa lui. Din pricina aceasta ziceau ei învățătorului ceartățucenicii. Atunci când nu poți suferi felul Domnului Isus de a fi, și cauți sub hainele unei rânduieli sau învățături religioase să lupți împotrivă, să știi că tu săvârșești fapta fariseilor, cea mai odioasă dintre fapte, și să mai știi că vei da socoteală în fața scaunului de judecată al lui Dumnezeu. Așa cum s a mai amintit și în alte meditații, Iisus nu este un nume gol, ci El are felul său de a fi pe care nu și-l schimbă după locul sau împrejurări. Cine luptă împotriva felului de fi al lui Isus, luptă împotriva lui Isus. Și este cu atât mai urâtă și mai primejdioasă această faptă, cu cât cei care o săvârșesc se folosesc de numele Isus în atingerea scopului lor mârșav. Domnul Isus nu este nici naționalist, nici confesionalist și nici susținătorul vreunei clase sociale. El este deasupra acestora, iar noi, ucenicii lui, Trebuie să fim ca El. În versetul următor, la versetul 40, citim. Și El, adică Domnul Isus, a răspuns. Vă spun că, dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Ucenicii Domnului Isus își dovedesc starea de reprezentanți ai marelui lor învățător prin faptul că laudă și îl vestesc tot timpul. În această lucrare, ei nu au pauză, ci prin întreaga lor ființă, când stau și când merg, când tac sau când vorbesc, când mănâncă sau când dorm, ei laudă și înalță pe Mântuitorul și Domnul lor. Aceasta este viața lor normală. Dacă nu trăiesc așa, înseamnă că li s-a întâmplat ceva, boală spirituală sau adormire spirituală sau stare de păcat. Iată un adevăr pe care trebuie să-l știm foarte bine, frații mei, urmași ai Domnului Isus. Noi am intrat în legământul lui printr-un legământ făcut de noi înșine și am spus cu hotărâre, Doamne Isuse, de azi înainte te vom urma oriunde vei merge și te vom asculta în toată voia ta prin harul și puterea ta. Iar el a luat de bună hotărârea noastră. Cum ne împlinim? Da, pucenicul Domnului Iisus, adică tot creștinul adevărat, trebuie să-l aude necurmat pe Dumnezeu, pe Mântuitorul său, pentru că aceasta este chemarea lui pe pământ, după cum spune cuvântul cărții Sfinte, voi bine cuvânta pe Domnul în orice vreme. Lauda lui va fi totdeauna în gura mea. Psalmul 34, cu versetul 1. Deci, Domnul Isus spune: Vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Zice fericitul Augustin: Vai acelora care tac despre tine, căci și cei mulți te vor mărturisi, Doamne. Dumnezeu nu se lasă fără mărturisitori pe pământ ci el își ridică slujitori chiar dintre lucrurile nensuflețite. Pietrele din versetul acesta mai pot fi și cei din categoria celor din urmă care au avut inima de piatră, dar care s-au trezit la glasul adevărului. Ei încep să laude pe mântuitorul lor și să le înalțe pretutindeni fără teamă sau rușine. A lauda pe împăratul Hristos este una din roadele credinței și dragostei adevărate. Făptură nouă este numai cel care laudă pe Dumnezeu, făcătorul său, și pe Domnul Isus, mântuitorul și Domnul său. Mergând în continuare spre Ierusalim, citim în versetul 41 despre Domnul Isus următoarele. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Isus a plâns pentru ea. Oare ce face Domnul Isus când se apropie de mine? Dar când se apropie de tine, se bucură sau plânge? Iată o întrebare care trebuie să ne punem mereu și mereu, noi toți, cei care, la fel ca și Ierusalimul de odinioară, reprezentăm pe Dumnezeu și lucrarea Lui pe pământ. De departe putem fi văzuți foarte bine, dar cum ne văd cei care se apropie de noi, care trăiesc un timp cu noi? și care privesc toate mișcările ființei noastre. Nu ceea ce par a fi de departe, ci ceea ce sunt în mijlocul celor apropiați ai mei, ceea ce sunt în mine însumi, aceia sunt cu adevărat, așa mă vede Dumnezeu. Dumnezeu se uită la realități, nu la aparențe. Un credincios adevărat este un predicator, propovăduitor al adevărului lui Dumnezeu 24 de ore din 24, în toată ființa și mișcarea lui, acasă, față de soțul, soția, copiii, părinții lui, la servici, față de cei pe care îi are ca și colegi de muncă, în adunare cu frații și surorile, la câmp, în atelier, pe bicicletă, în mașină, în avion, pe vapor, peste tot. Un credincios al lui Dumnezeu este un mărturisitor al cuvântului său, al adevărului sfânt și veșnic al lui Dumnezeu, prin viața și mișcarea, prin privirile lui, prin gânduri, prin modulația vocii, prin purtare, prin acțiune, prin tot ceea ce face și este, el este un mărturisitor al Domnului Iisus Hristos în toată vremea. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Isus a plâns pentru ea. Ierusalimul era cetatea în care se afla templul lui Dumnezeu și în care ar fi trebuit să domnească sfințenia și ascultarea de Dumnezeu. Dar ce se vedea aici? Păcat și răzvătire împotriva lui Dumnezeu și a lucrării sale. Nu oricine putea vede lucrul acesta, ci numai un ochi curat ca Domnului Isus vedea totul așa cum era în realitate și nu în aparență. Vedem adevărul în toate privințele numai dacă avem ochiul duhovnicesc curat și vom avea un asemenea ochi dacă primim pe Domnul Isus, adică felul lui de a fi să domnească în noi. Așa cum s-a spus mai sus, aparențele înșeală dar dacă ne apropiem de oameni și de lucrările lor, cu felul de a fi al Domnului Iisus, vedem adevărul curat, numai atunci când avem în noi felul Domnului Iisus. Numai când vedem și știm adevărul, putem să avem o atitudine dreaptă și putem da ajutorul de care e nevoie în orice loc și față de oricine. Zice fericitul Augustin, lacrimile Domnului sunt bucurie pentru lume, pentru mântuirea ei. Dragostea cea mare a Mântuitorului față de oameni, păcătoși și nepăsători față de chemările sale, îl face să plângă pentru ei. Iubirea poartă totdeauna în ea durere și lacrimi, căci ea cunoaște urmările triste ale neascultării. Ce fel de iubire avem noi față de aproapele nostru căzute în păcat și răzvătite împotriva lui Dumnezeu? Să vegem, frați și surori, ca să nu cădem și noi în neascultare de Cuvântul lui Dumnezeu, ca să nu facem pe Domnul Risus. Să plângă. Cu acest îndemn foarte serios, marcăm, iubiți ascultători, sfârșitul programului le 229 Domnul să facă din noi toți niște ființe minunate și scumpe, care prin harul și puterea Duhului Sfânt să-i aduce mereu bucurie și nu între stare. Amin.